Sina oled tegelikult see inimene, kes on istunud kahe tooli peal, olnud nii vabayühenduses ja suhelnud siis kohaliku omavalitsusega kui ka vastupidi nüüd. Aga alustame sellest Kaidide liidust ja sellest, kuidas sina vabaühenduse esindajana pidid suhtlema kohaliku omavalitsusega. Kuidas need suhted laabusid? Nii. Võibolla siis alustada sellest, et Eesti, Eesti kaitide malev loodi 1989. aastal. See oli üks kohutavalt isamaaline aeg ja iga inimene tahtis midagi Eestimaa heaks teha. Ja see oli ka see põhjus, miks mina sattusin kaitlusse, kuna minu mees oli Ingerilane, tema mind raha ei luba. Ja siis oli, aga tahtmine oli suur ja kuna mul oli kolm last, siis ma lihtsalt leidsin sellise väljundi. Et sattusin Eesti kaitide malevasse, see oli just parese taastumise taastamise aeg, taastati vana Eesti aegne organisatsioon. Ja olin Keila üksuse juht ja meid oli niisugustel parematel aegadel kuskil 70 last. Ütleme niimoodi, et kõik põhines entusiasmil kohutav irmu sisetegemise tahtmine oli nii suur, Ega meil mingisugust koolitustega midagi sellist ei olnud. kui ma ka ei olnud, ma olin lihtsalt vanem, kes võttis oma lapsed ja laste sõbrad ja siis nende sõbrad, ja niimoodi me tegutsesime. Üks äärmiselt huvitav või põneva aeg oli. Ja loomulikult oli see aeg ka väga vaena aeg, sest perekonnad olid, kes oli väga ajalool järjel, kellel olid kuskil vanemad või üks vanematest välismaal, see elas hästi. Teised elasid päris kehvasti ja loomulikult tuli hakata otsima neid võimalusi, et kuidas siis saaks minna laagrisse, teha mingit üritus, kuidas saaks oma üldse vormi osta, kaela rätti ja nii edasi nii edasi. Ja see oligi see, nagu mis siis sundis, nagu me siis hakata nagu, vaatama sinna linnavalitsuse poole, et, et kui me siin keilast tegutseme meid on nii palju, et kuidagi peaks nagu saama. Kuna ma olin nagu sükses inimene, et mul oli klassiööde, oli seal linnavalitsustööl ja ühe palliplatsil peal mängisime palli, kunagi lapsepõlves selle mehega, kes linnapea oli, siis käisin ühe juures, kui käisin teise juures, kõik oli juba tore. Rääksin ikka kaidlusest, millest keegi mitte midagi aru eriti ei saanud, aga noh, kus sa süpane uul lendukas ole anna minna. Ja EFRC oli siis selline koht, et... Et kuna nagu see põhimõtte oli, et sa ei pea ainult küsima, et sa pead ka nagu andma midagi, siis me üritseme siis niimoodi, et, et me siis palju püüame ise anda, et mis meie saame selle heaks teha, et, et kuidagi keelu linnavalitsusele abiks olla, et siis saada omakord abi oma asjadele. Siis me vedasime jahu jõulu ajal, koju pensionäridele ja siis me viisime seal kuuse oksi ja, ja tegime igasugusüksi tore peid asjad. Aga kõik see asja oli niisugune, et... Mina käisin ja rääkisin, nemad pakkusid, siis me kõik tegime ja niisugune hea suhtlemine oli. Aga siis, kui sovel tuli laagere, ja siis oli raha vaja, et noh, nüüd oleks vaja nagu võtta siis laagrisse teatud vahendeid, et millega me saame siis seda laagrit läbi viia. Ja siis ma läksin sinna küsima sinna linnavalitsusse, siis ma sain seal kaks vist mingisuguse pesu vahendi veel pulbrit natukene ja mingisuguse karpikasju, noh, mingisuguse pesuvahete. ja see oligi kogu see abi Ja siis ma mõtlesin, et noh, mis asi siis, et no, mis, mis mulle kahes seebist kasu oli, siis kaks seebi oli, mind, me iga üks võtsin ise omale seebi kodust kaasa ja tegelikult, et me oli nagu midagi kasu. Suur probleem oli ruumiankimine, aga seda ka nagu ei saanud. Pakuti üks keldri ruum, aga igakord, kui me sinna läksime, see oli kuidagi mingit suitsu täis, et see sa aru saamatult, kas see katlema lasi seal kuskil läbi või mis seal oli, olla mis seal saanud. Ja niimoodi me seda ruumi nagu, et kus siis me saaksime nagu oma väikse kooskeimise koha, seda ma otsin jätkuvalt. Kuna nagu see oli ikkagi vabatahtlik tegevus, siis ta ei olnud nagu soovituslik toona, välise eestlaste pool, kes meid nagu hästi palju juhatasid, et, et me nagu oleksime nagu koolimajas. Et siis lapsel nagu ei teki seda teissugust olemist ja niisugust, et noh, et hea oleks, me saaksid ka kuskil olla. Ja niimoodi me siis üritasime, üritasime, aga igasest midagi suurt välja ei tulnud. Enda entusiasme peale see ei. ja isegi kui me suutsime nagu teagustada ennast kuigi palju, see ka iga, oli poole poolesugse meelne, et iga ta suurt ei olnud. Mis puutub nüüd sellesse meediasse, et see tekkis meile taha. See tekkis meil läbi selle, et, et alati leidub selliseid, no, konkurente või siis oli keilas üks, üks mees, kes tegi nagu skauter ja talle nagu ei meeldinud, et need kaidid nii edukalt lähevad. Ja siis ta hakkas meil kohta ajale ees üksi, üksi jutte. Ja nii kaua, kui siis ükskord sattusin kokku selle ajakirjanikuga ja palusin, et ära kirjutan üks asju, et ärgi kirjutage, et, et ma olin siis juba vallastööl, ma olin siis lihtne ametlik seal, et, et küsige enne meie eest et kas me oleme siis nii pahad või mis me teeme, et küsige meie eest Ja selle peale siis tema otsustaski siis nagu, minugu no, minuga kontakti võtta küsis, millal veel midagi toimub ja tuli meiles uue laagrisse. Oli kolm päeva laagris, vaatas, mis toimus, rakendasime ta tööse, omiku keel kuus oli vaja minna lesta võtma võrgust välja, ka püüdis kinni ja püüdis, palus abi, siis ta läks sinna lestasid võtma kaasa. Siis tuli tagasi, ütles, tead, jää, minu suurt abi ei olnud, mina sain kuus lesta, võrgust kätte, teiselt said 7 ja 8. Nii et see oli nagu see moment, kus nagu tekis sõprus, kus pärast lehes kirjutati nagu kaididest, kes nad on, mis nad on, Ja alles peale seda hakkas nagu, ka linna valitsus nagu, nagu, kuidagi nagu aru ma rohkem ära, et, et see tõesti on mingisugune liikumine, mingisugune tegevus.